Agonie și extaz, pista 70. Se ridică, luă câteva col de hârtie de desen acoperite cu studii hașurate pentru aurora și amurg, cu brațe, șolduri, torsuri și picioare și-și petrecu restul nopții turnându-și simțămintele în versuri. Fierarul, numai dacă în foc supune metalul zgrunțuros, o formă scoate. Nici aurului un artist nu poate lipsi de foc să-i dea perfecțiune. Și eu, asemeni păsării minune ce trebuie din flăcări să înnoate, sper să renasc prin foc, mai viu ca toate acele vieți prin moarte mari și bune. Aceasta mi este fericirea, focul. Mă ardă în flacăra renăscătoare, deși eu simt că printre morți mi locul. Căci dacă tot cei foc spre cer se îndreaptă și cum eu foc voi fi, nu înseamnă oare că și pe mine cerul mă așteaptă? La ivirea zorilor puse bine hârtiile, se duse la oglinda de deasupra spălătorului și-și cercetă chipul ca și cum ar fi fost al unui model cu trăsături deosebite, tocmit de el ca să-i pozeze. Toate trăsăturile îi se părură mai adânci, liniile ce -i brăzdau fruntea turtită, ochii ascunzându-se de lume sub arcadele osoase, nasul care părea acum mai lat ca oricând, buzele lipite strâns parcă ar fi vrut să închidă înăuntru cuvântul și gândul. Ochii erau de un chihlimbariu închis. Doar părul se împotrivise schimbării, rămânând bogat în culoare și de sime, buclându-se tinerește pe frunte. Odată cu întronarea papei Clement la Vatican, Bacio Bandinelli primi comanda să sculpteze un Hercule pentru fațada signoriei, Comandă care îi fusese oferită cu vreo 17 ani mai înainte de gonfalonierul soderinii lui Michelangelo Crezând că Michelangelo e supărat de această schimbare Mini dădu buzna într-o zi în atelierul lui strigând Tocmai a sosit blocul pentru Hercule și s-a scufundat în Arno Oamenii care stau pe mal spun că marmura a încercat mai bine să se înnece decât să fie sculptată de bandineli Michelangelo râsă din inimă își lua alta și porni un lung înainte De la genunchiul osos al amurgului crepusculo Până la vintre A doua zi dimineață Un canonic de la Roma Îi aduse un mesaj de la papa Clement Bonaroti, cunoști colțul logiei din grădina medicii față față cu aceia în care locuiește Luigi de la stufa? Papa întreabă dacă n-ai vrea să înalți un colosus Acolo, de vreo 90 de metri înălțime O idee minunată, răspunse Michelangelo Bat jocoritor, Numai că s-ar putea să ocupe prea mult din drum De ce să nu-l punem în colțul unde se află dugheana bărbierului? Am putea face statuia goală pe dinăuntru Și să închiriem bărbierului partea de jos În felul acesta s-ar putea lua și chirie Într-o joi seară se duse la Palatul Rucelai să laudă pe Machiavelli citindu-și Mandragora, Mătrăguna Grupul nu trea sentimente dușmănoase față de Papa Clement Numindu-l Bastardul, Catârul, drojdia familiei medicii Academia Platon era de fapt sâmburele unăltirilor pentru restaurarea Republicii Ura lor era sporită și de faptul că cei doi fine legitimi medicii Locuia în palat, pregătindu-se să preia cârmuirea Florenței. Aceasta ar fi ultima picătură pentru noi," spuse Strozzi, referindu-se la fiul lui Clement, să fim guvernați de bastardul unui bastard." Michelangelo auzise despre felul în care Clement întărea fără să vrea poziția partidului antimedicii, chipzuind greșit lucrurile, la fel cum făcuse și Leon. În luptele dintre popoarele înconjurătoare care nu mai conteneau, el sprijinea întotdeauna exact partea care nu trebuia. Armatele franceze aliate fusese rănimicite de sfântul împărat roman, ale cărui propuneri de înțelegere Clement le respinsese. La drept vorbind, Clement își schimba pozițiile atât de des că nici Michelangelo și nici Europa nu putea ține pasul cu sfărăriile lui. În Germania și Olanda, Mii de catolici își părăseau religia pentru reformă, pe care papa Clement refuza să o înfăptuiască în sânul bisericii și pe care o inițiase Martin Luther în cele 95 de teze bătute în cuie, în 1517, pe ușa castelului biserică din Wittenberg. Mă aflu într-o situație grea, îi spuse lui Spina pe când lua cina, fructându-se din porumbei fripți serviți de Mona Aniola. Visez la reinstaurarea Republicii, dar sunt în slujba familiei Medicii. Toată soarta sacristiei depinde de bunul plac al papei Clement. Dacă mă alătur mișcării de alungare a medicilor, ce se va întâmpla cu sculpturile? Arta este cea mai înaltă mărturie a libertății, răspunse Giovanni Spina. Lasă-i pe ceilalți să se lupte cu politica. Michelangelo se închise în sacristie, Îngropându-și capul în marmură Dar cardinalul Paserini de Cortona Cârmuia Florența în chip tiranic Fiind străin, nu iubea Florența Și nici Clement nu părea să o iubească Întrucât respingea toate rugămințile signoriei și ale familiilor vechi Pentru înlocuirea omului pe care florentinii îl socoteau crud Lacom, disprețuitor față de consiliile lor alese Jefuindu-i prinderile din calea afară de mari Florentinii n-așteptau decât o clipă potrivită ca să se răscoale Să pună mâna pe arme și să-i alunge încă o dată pe medicii din oraș Pe când armata Sfântului Imperiu Roman, înaintând spre sud Pentru a invada Roma și a-l pedepsi pe papa Clement Se îndrepta cu 30.000 de mii de soldați asupra Boloniei După care plănuia să cucerească și Florența Orașul se răsculă în masă atacă palatul medicii și ceru arme să se apere împotriva invaziei. Vrem arme, arme pentru popor! Cardinalul de Cortona apărut la o fereastră de sus și le făgăduie arme. Dar îndată ce află că armata papei comandată de dușmanul de a lui Michelangelo, ducele de Urbino, se apropie de Florența, nu mai luă în seamă făgăduiala și se grăbi să iasă din oraș, Împreună cu cei doi tineri medici, ca să-l întâmpine pe duce Michelangelo se duse să se alăture lui Granaci și prietenilor de la Palazzo de la Signoria În piața, mulțimea striga Popolo libertà! Soldații florentini care păzeau Signoria nu făcură nicio încercare de a împiedica un comitet de cetățeni să intre în palatul guvernamental în sala cea mare se ținu o adunare, apoi Nicolo Caponi, al cărui tată condusese mișcarea de alungare a lui Piero de medicii, ieși în față pe un balcon și vesti. Republica Florentina a fost reîntronată, medicii au fost alungați, toți cetățenii să se strângă în piața de la signoria, vor primi arme. Cardinaul Paserini, sosi cu o mie de călărețe ai ducelui de Urbino, Oamenii familiei medici le deschiseră una din porțile signoriei. Comitetul dinăuntrul palatului zăvorâ ușile. Cavaleria lui Urbino atacă ușile cu sulițe lungi. De la cele două rânduri de ferestre și de la parapetul crenelat de deasupra, plouă pe soldații ducelui cu tot ce putea fi urnit dinăuntrul clădirii. Birouri, mese, scaune, faianță, armuri. O bancă grea de lemn zbură prăbușindu-se cu zgomot de pe parapet Michelangelo o văzu îndreptându-se chiar asupra statuii David Ferește, țipă el de parcă statuia ar fi putut să se dea la o parte Dar era prea târziu Banca de lemn căzu Brațul stâng care ținea praștia se rupse de sub cot, căzu pe caldarâmul de piatră al pieței și se sparse Mulțimea se dădu înapoi Soldații se întoarseră să privească. Orice mișcare la ferestre și pe parapetul palatului Signoriei încetă. Se lăsă o tăcere peste mulțime. Michelangelo se pomeni îndreptându-se spre statuie. Mulțimea îi deschidea drum, murmurând: E Michelangelo, lăsați-l să treacă! Se opri la picioarele lui David, uitându-se în sus la chipul gânditor, hotărât, frumos. Goliat nici măcar nu-l zgâriase, dar războiul dinăuntrul Florenței fusese gata să-l nimicească de tot. Pe Michelangelo îl durea brațul, de parcă brațul lui fusese rupt. Giorgio Vasari, unul dintre tinerii lui ucenici și Cecchino Rossi, se desprinse din mulțime, înaintare, grăbit spre David, adunară de jos cele trei frânturi de marmur ale brațului și mâinii, și pieriră pe o stradă laterală îngustă. Târziu, în noaptea aceea, Michelangelo auzi ușoare bătăi la ușă. O deschise din drumul lui Vasari și Cecchino. Vorbirea amândoi deodată pe nerăsuflate. Signor Bonaroti, am ascuns cele trei bucăți, într-o ladă în casa tatălui lui Rossi. Sunt la adăpost." Michelangelo se uită lung la cele două chipuri strălucitoare ale tinerilor din fața lui, gândind. La adăpost? Era oareceva la adăpost într-o lume a războiului și a haosului? Capitolul 4 Armata Sfântului Imperiu Roman ajunse la Roma, forță zidurile. Hoarda de mercenari de vală în Roma, silindu-l pe Papa Clement să se refugieze în fortăreața Sant'Angelo, unde rămase prizonier, în timp ce ostași germani, spanioli și italieni dădeau foc, prădau și distrugeau Roma. Nimicire opere de artă sfărâmară altare, statui de marmură ale Mariei, ale profeților și sfinților. Topiră bronzurile pentru a le preface în tunuri, zdrobiră vitralii pentru a le lua plumbul, aprinseră focuri pe pardoselele de marmură încrustate ale Vaticanului, scoaseră ochii portretelor, Terere o statuie a papei Clement în stradă și o ciopărțire în bucăți. Cu pieta ciofi, cu tavanul Sixtinei, gemu Michelangelo, cu atelierul meu, cu Moise și cu cei doi sclavi. Poate că acum în fărâme. Spina sosi noaptea târziu. Fusese la o serie de adunări aprinse la Palatul Medicii și apoi la Signorie. În afară de un mic nucleu de conservatori, Partizane ai medicilor, toți florentinii s că familia medicii trebuie îndepărtată de la putere. Papa Clement, fiind prizonier, Republica a putea fi din nou proclamată. Lui Ipolito Alessandro și lui de Cortona li se va îngădui să plece liniștiți. Acesta, încheie spina gânditor, ar trebui să fie sfârșitul domniei familiei medici pentru foarte mult timp. Michelangelo tăcea. Și noua sacristie? Spina lăsă capul în jos Trebuie închisă Medicii sunt pentru mine Cazeița Nemezis Strigă Michelangelo Atâția ani am lucrat pentru Leon și Clement Și ce-am înfăptuit Șase blocuri cioplite Interiorul unei capele pe jumătate terminat Clement fiind prizonier Familia Rovere se va năpusti Iarăși asupra mea Se așeză greoi pe bancul de lucru Spina vorbi cu blândețe: Am să te recomand pentru o funcție în republică. Când se va mai întări guvernul nostru, vom putea convinge Signoria că noua capelă se ridică în cinstea lui Il Magnifico, pe care îl venerează toți toscanii. Vom căpăta atunci îngăduința să deschidem ușile și să reîncepem lucrul. Bătui scânduri ușile și ferestrele casei de peste drum de San Lorenzo. Închizând înăuntru desenele și modelele de lut, apoi se întoarse în via moza, unde continuă să lucreze fără nicio zăbavă, la statuia Victoriei, care ar fi trebuit să împodobească, după cum plănuise de la început, cavoul lui Iulus. Din blocul de marmură, Victoria se ivi înfățișând în stil grecesc, un tânăr bine clădit, deși nu atât de musculos ca alții pe care îi sculptase cândva. Muncea cu spor. Mâinile lucrau febril, dălțile tăiau marmură supusă. Curând își să seama că mintea nu mai urma de fel statuia ce se desăvârșea. Victorie? Asupra cui? Dacă nu știa cine e învingătorul, cum putea hotărâ cine e învinsul? La picioarele Victoriei, învins și zdrobit, ciopli fața și capul unui bătrân. El însuși? Așa cum va arăta peste 10 sau peste 20 de ani cu barba crescută mare și albă. Cel învinsese. Vârsta? Oare tinerețea reprezintă victoria numai pentru că e singura vârstă care ți îngăduie să te închipui biruitor? Cel învins, încovoiat sub genunchiul tânărului, avea școala vieții, stăpânea o cunoaștere adâncă și avea antipărită pe chip multă suferință. Oare așa le-i sortit maturității și înțelăpciunii? Să fie zdrobite și nimicite de timp într-un întruchipat de tinerețe? Dincolo de zidurile atelierului, Republica Florentină era triumfătoare. Nicolo Caponi fusese ales gonfalonier ca să cârmuiască după tradiția lui soderinii. Pentru apărare, orașul cetate adoptase planul revoluționar al lui Machiavelli, alcătuind din cetățeni instruiți în armați și echipați, un corp de miliție menit să apere Republica de Năvălitor. Florența era condusă nu numai de signorie, ci și de un consiliu de 80 format din reprezentanții ai vechilor familii. Negoțul era activ, orașul prosper, poporul fericit în libertatea lui redobândită. Puțin se sinchiseau de ceea ce se întâmpla cu papa Clement, care, apăra de câțiva adepți printre care și de benvenut Ocelinii, Tânărul sculptor ce refuzase să fie ucenicul lui Torigiani era tot prizonier în castelul Sant'Angelo. Dar Michelangelo era adânc interesat de soarta papei. Patru ani muncise cu râvnă și pasiune la sacristie. În capelă, acum închisă și sigilată, se aflau blocuri de marmură cioplite opere în parte isprăvite pentru al căror viitor își închinase viața. Urmărea de aceea îndeaproape tot ce îi se întâmpla lui Clement. Primejdia îl amenința pe papă din două părți. Biserica se dezmembra în fracțiuni naționale, iar puterea se scurgea de la Roma. În Europa, mijlocie nu se răspundea numai luteranismul. Cardinalul Olsei din Anglia propuse să se țină în Franța un consiliu de cardinali independenți spre a pune bazele unei noi forme de guvernare a bisericii. Cardinarii italieni se întâlneau la Parma ca să-și hotărască propria lor ierarhie, iar cardinalii francezi îi numeau singuri pe vicarii papali. Trupele germane și spaniole ale lui Carol, încartiruite la Roma, continuau să devasteze și să distrugă, pretinzând sume mari pentru a părăsi orașul. De la Sant'Angelo, Clement încerca să strângă banii silit să jertfească dușmanului ostatici. Jacopo Salviati futurât pe străzi până la furci și aproape spânzurat. Cu lunile care treceau, uneltirile creșteau în toate țările pentru o nouă împărăție a puterii, pentru un nou papă, pentru un consiliu, o reformă. La sfârșitul anului domnului 1527, fluxul se întoarse. O ciumă cumplită decima armatele Sfântului împărat roman trupele germane începuseră să urască Roma, dorind cu disperare să se întoarcă acasă. O armată franceză invadă Italia ca să lupte împotriva Sfântului Imperiu Roman. Clement se învoi să plătească înăvălitorilor 300.000 de ducați în decurs de trei luni. Armata spaniolă se retrase de subzidurile fortăreței Sant Angelo și după șapte luni de prizonierat, papa Clement fugi, deghizat ca negustor, Îndreptându-se spre Orvieto Michelangelo primi numai decât o înștiințare de la Clement Mai lucra Michelangelo pentru el Va continua să sculpteze noua sa Cristie Dacă da, Papa Clement avea 500 de ducați la îndemână pentru el Pe care îi va trimite printr-un mesager ca să acopere cheltuielile imediate Michelangelo fu adânc mișcat Papa Amarnic hărțuit, lipsit de fonduri și de partizani, fără perspective de a-și recâștiga puterea, îi trimisese vorbe prietenești pline de încredere, cum ar fi făcut cu oricare alt membru al familiei. Nu pot să primez banii lui Giulio, îi spuse Michelangelo lui Spina pe când discutau în atelierul din Via Moza. Dar nu s-ar putea să mai lucrez din când în când la capelă? Bunăoare dacă mai aș într-un nevăzut noaptea. S-ar putea crede că aduc prejudicii Florenței? Răbdare, într-un an, doi, Consiliul celor 80 se teme încă de ceea ce ar putea face Clement. Ar socoti faptul că lucrez mai departe la capelă, drept un act de nelealitate. Odată cu vremea caldă, ciuma se abătușe asupra Florenței. Oamenii erau dobărâți de dureri îngrozitoare de cap, dureri în spate și membre, febră, vărsături și în trei zile erau morți. Dacă se prăbușeau în stradă, erau lăsați acolo. Dacă mureau în casele lor, familiile fugeau. Mii de Florentin pieriră. Orașul deveni o morgă. Bonaroto îl chema pe fratele lui acasă pe via Ghibellina. Michelangelo, me teamă pentru Bartolomea și copii. Ce crezi să mă mut în casa noastră din Setiniano? Am fi în siguranță acolo. Sigur că da. ial și pe tata cu voi." Nu vreau să mă duc, mârii Lodovico. Când un om a trecut de 80 de ani, are dreptul să moară în patul lui." Destinul necruțător îl aștepta pe Bonarotto la Setiniano în odaia unde se născuse. Când Michelangelo ajunse acolo, îl găsi în delir cu limba umflată și acoperită de un puf uscat Giovan Giovanni Simone o pe Bartolomea cu copiii la adăpost cu o zi înainte. Servitorii și contadini fugiseră. Michelangelo își trase un scaun lângă patul fratelui său, gândindu-se cât de mult semăna uncă. Ochii lui Bonaroto se aprinseră de îngrijorare la vederea fratelui său. Michelangelo, nu sta, ciuma!" Michelangelo umezi buzele crăpate ale fratelui cu o bucată de pânză udă, murmurând. N-am să te părăsesc. Ești singurul din familia noastră care m-a iubit." Întotdeauna te-am iubit, dar am fost o povară, iartă-mă!" N-am ce să-ți iert, Bonaroto. De te-aș fi păstra lângă mine în tot lungul anilor, mi-ar fi fost mult mai bine." Bonaroto izbuti să schițeze un zâmbet obosit. Michelangelo, ai fost întotdeauna bun. Pe la asfințit, Bonaroto era pe moarte. Michelangelo cuprinse cu brațul stâng capul fratelui, rezămându-l pe pieptul său. Bonaroto mai deschise ochii o singură dată și văzu fața lui Michelangelo aproape de a lui. Cutele adânci pricinuite de dureri se desfăcură, resemnarea al cuprinse ca un balsam liniștitor. Peste câteva clipe muri. Michelangelo îl purtă într-o pătură până la cimitirul din spatele bisericii. Nu se mai aflau nici coșciuge, nici gropari. Săpă o groapă, îl coborâ pe bona rotonia, chemă preotul, așteptă până îl stropi cu apă sfințită și îl binecuvântă, apoi a zvârli pământ cu lopata în groapă și o umplu se întoarce la via moza, își arse hainele în curtea din dos, se frecă cu peria în cada cu apă fierbinte cât putu să îndure. Nu știa dacă asta ajută împotriva ciumei și nici nu-i păsa prea mult. I se aduse vestea că Simone, nepotul său cel mare, murise și el de ciumă. Michelangelo gândi, poate că Bonaroto a fost cel norocos. Dacă se molipsise?" Nu mai avea decât câteva ceasuri ca să pună rânduială întreburile lui. Întocmi un act prin care restituia soției lui Bonaroto zestrea pe care o adusese cu ea. Femeie tânără va trebui să-și găsească un alt soț. Hotărâ ca nepoata lui Ceca, de 11 ani, să fie crescută la mănăstirea Beldrone, îngrijindu-se de întreținerea și instruirea ei prin veniturile a două din fermele lui. Mai lăsa apoi niște bunuri drept moștenire pentru creșterea și instruirea nepoților lui, Leonardo și micul Bonarotino. Când granacii bătu în ușa încuiată, îi strigă. Pleacă de aici! M-am atins de ciumă, poate că m-am molipsit. Nu fi și oco! Ești prea bățos ca să mori! Deschideam o sticlă de vin să alungăm duhurile rele! Granacii, du-te acasă și bea singur! N-am de gând să fiu pricina morții tale. Poate că dacă mai rămâi în viață, ai să mai pictești și tu un tablou bun. Auzi cu ce vrea el să mă convincă, râse Allora, dacă mai ești în viață mâine, vin o să termin jumătatea ta de Chianti. Molima a început să scadă. Oamenii coborâre de pe dealurile înconjurătoare. Prăvăliile se redeschiseră. Signoria se întoarse în oraș. Una dintre primele ei hotărâri fu comanda dată lui Michelangelo Bonarotti pentru sculptarea unui Hercule, pe care Soderini îl propusese cu 20 de ani în urmă, din blocul pe care Bandinelli îl subțiase până la brâu. Dar Papa Clement schimbă iarăși mersul lucrurilor. Reîntors la Vatican după ce încheie o alianță cu Sfântul Împărat Roman, reluă puterea asupra cardinalilor italieni, francezi și englezi renegați, și alcătui o armată din forțele ducelui de Urbino, din trupele lui Spaniole și ale lui Colonna. Această armată fu trimisă împotriva Florenței Independente ca să desfințeze Republica, să-i pedepsească pe dușmanii medicilor și să restaureze încă o dată puterea familiei. Spina îl prețuise rău pe Papa Clement și pe medici. Michelangelo fu chemat în fața signoriei, unde gonfalonierul Caponi ședea la biroul lui Soterini înconjurat de cei opt Întrucât ești sculptor, Bonaroti, spuse cu o voce repezită Presupunem că poți fi și constructor de întărituri Avem nevoie de ziduri care să nu poată fi cucerite De vreme ce sunt de piatră, iar tu ești om al pietrei Michelangelo înghiți un nod Acum va fi cu adevărat amestecat în amândouă taberele te vei mărgini la partea de sud a orașului. Dinspre nord suntem bine apărați. Dă-ne cât mai repede cu putință. Cercetă pe distanță de mai mulți kilometri, zidul care începea de la răsărit cu biserica San Miniato așezată pe coasta dealului și șerpuia spre apus înainte de a reveni spre Arno. Zidurile și turnurile de apărare erau rău întreținute iar șanțuri exterioare menite să împiedice apropierea de întărituri nu se aflau. Găsi pietre desprinse cărămizi prost arse care se fărmițau. Mai era apoi nevoie de turnuri pentru artilerie, trebuiau înălțate unele ziduri pentru a face trecerea peste ele cât mai anevoioasă. Ancora liniei de apărare trebuia să fie campanila de la San Miniato, de la care înălțime apărătorii puteau domina cea mai mare parte a terenului, unde trupele dușmane și-ar fi desfășurat atacul. Se întoarse cu o dare de seamă la gonfalonierul Caponi și la signorie, arătând de câți pietrari, cărămidari, căruțași, țărani va avea nevoie pentru a întări zidurile. Gonfalonierul strigă, să nu te atingi de San Miniato, nu e nevoie ca o biserică să fie fortificată. Ba, e foarte mare nevoie excelență, fiindcă dacă nu o întărim, Dușmanul nici nu va mai avea nevoie să dărâme ziduri. Nu va avea decât să forțeze flancul nostru aici la ies de San Miniato. Îi se îngădui să dovedească cum că planul lui e cel mai bun cu putință. Îi sili pe toți să-l ajute, pe granaci, clubul cazanului, zidarii din șantierul domului. Așa cum mai înainte cu rase tot ținutul în căutarea unei siluete sau unui chip deosebit, a unui braț viguros, a unui gât încordat, ars de soare, pentru o statuie sau pictură, acum căuta pietrari, lucrători din carierele de la Maiano sau Prato, dulgheri, cărămidari, meseriași de tot felul, spre a face cu putință stabilirea oricărui atac. Lucrarea înainta cu repeziciune, deoarece venise răvești că trupele papale se îndreptau spre Florența din mai multe părți, și că alcătuiau o forță grozavă ca număr de oameni și ca armament. Michelangelo, construit de la râu în sus, un drum pentru oamenii săi și pentru materiale, începu bastioanele la primul turn, în afara porții San Miniato spre San Giorgio, împrejmui dealul de apărare principal cu ziduri înalte de cărămidă, făcute din pământ bătut cu maiul, amestecat cu in sau resturi de cânepă și bălegar de vite.